Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hat szóljon! Téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy ulti parti. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne a, hát nem a reggel gyors, hanem az Annó Budapest, amely ma egy legendás üzemmel próbál foglalkozni, az önök segítségével természetesen, és hát elbambultunk, tehát viszem a, a balhét, ahogy szokták mondani, a szerkesztőmmel kitaláltunk egy nagyon jó műsortervet, nagyon sok forrást előhaláztunk hozzá, és aztán kiderült, hogy, hogy, hogy nem, egy kicsit elbambultunk, úgyhogy arra biztatjuk annak a cígnek a képviselőjét, akiről ez a műsor így távolról szólni fog, hogyha színvonalasnak tartja a tartalmat, akkor mindenféleképp támogassa az Annó Budapestet, és akkor mind a ketten jól járunk. Sőt, még Kemény is jól jár, Álva Brigitta is jól jár, és Kovacsics Zsuzsa is jól jár, mert hogy ez az annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Noted Miklóssal, a telefonszámunk 24 3, illetve 24 Szóval 1913. júniusban alakult meg, június 1 az a magyar Wolfram lámpagyár, ami aztán később nevet változtatott, és elkezdett rádiókat gyártani, meg televíziókat, és mint az imént történetek a Krisztával beszélgettünk is róla, vagy meséltem neki, hogy az imént a rádió vezérkarával végignéztük azokat a rádiókat, amik itt a klubrádió halljában vannak, rengeteg rádió, régi rádiókészülék van ott, és azt vettük észre, hogy 90 át ez a Wolfram gyárból, Wolfram lámpagyárból alakult cég gyártotta, tehát hihetetlen jó termékeik voltak nekik, és erről most fogunk most beszélni, Molnár Péter fejlesztő mérnökkel, aki a 60-as években ennél a cígnél dolgozott. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Még egyszer, még egyszer elmondom a hallgatóknak a telefonszámot, hogyha ezzel a csillaképpel kapcsolatban telefonálni akarnak, akkor azt a 2407953- vagy a 24 tehetik meg. Szóval, hogy nagy volt ez a cég, lássuk be! Így van, ez a cég nagy cég volt, de amit én nem akartam mondani, előszer önöknek, az nem is a cég nagyságával és azzal, hogy én ott dolgoztam ezzel kapcsolatosan, hanem egészen mással. Uh -huh. A én nagymamámnak volt egy olyan készüléke, amit ez a cég gyártott, méghozzá ez volt az legelső Magyarországon sorozatban gyártott rádiókészülék, és ez itt van nálam most. Ez a, ez a néprádió? Ez a néprádió? Nem, nem. A néprádió, néprádió ezt kérdezte? Igen. Nem, a Néprádió az jó húsz évvel később. Uh -huh. Ez 1926-ban egy nyugat-európai licencet vásárolt az, a, a illető cég, uh -huh. és ennek a licenc alattán gyártott Magyarországon a legelső sorozatban gyártott rádiókészüléke. Az elég fantasztikus. És méghozzá ez egy nagyon érdekes rádió, hát én, mint mérnök többször szétszedtem, megnéztem, lefényképeztem a belsejét, megnéztem csodálatosan szép, mai szemmel nézve is modern egy pillanat alatt kihúzható, hogy fiókban van az egész, és minden alkatrész hozzáférhető, és ráadásul minden alkatrész úgy tűnik nekem, hogy ez az illető gyárt, gyártotta, tehát az ellenállásokat, kondenzátorokat, uh -huh. rádiócsöveket, mindentől gyártott. Magyarország Nem rádiótechnikai a... nagyhatalom volt? Én azt hiszem, hogy igen. Úgy tekinthető, hogy igen. Ugyan nagyon sok cég próbálkozott Magyarországon a 20-as évek végén és a 30-as évek elején rádiókat gyártani, de, de ez a cég volt az első, és ez a cég gyártotta a legtöbb ilyen gyárt. Ilyen rádiót. Nagyon szép ez a rádió, és mondom, nagyon-nagyon... Hát ma, hogyha egy elektronikai gyár valamit gyártani akar, akkor az összes alkatrészt megrendeli, és ő rakja össze. Uh -huh. Itt viszont úgy tűnik, hogy az összes alkatrésznek a legyártását is ők végezték el, és még nyilván az összerakást, és a dobozolást, és nagyon szép, buszusos ez a, ez a rádió. Na hát ezt akartam elmondani, De mielőtt, csak, csak, csak hogy egy Igen. kicsit, ha már a technika Igen. történetnél tartunk, és mondta, és mondta, hogy kihúzható fiúk, ugye kihúzható fiókban voltak beledugva azok a csövek, meg kondenzátorok, meg Így mindenféle alkatrészek, amiket adott esetben ki kellett cserélni, de hogy lehet, hogy ez a rádió még működik? Ez eléggé fantasztikus, mert általában a csöves rádiók azok eléggé gyakran meghibásodnak. Na most egyébként eznek a rádiónak is voltak hibái. Uh -huh. Hát ez nem olyan, hogy azóta változatlanul működik, de még az eredeti alkatrészek vannak benne, és egy-két alkatrészt úgy látszik cserélni kellett, azt látom, hogy, hogy melyik az, amit a, a nagyanyám idejében még szerelő kicserélt, és mit tudom én, a 40-es évek technikai, és nem a 20-as éveké. Arra De em... ugyanaz, egy-két ellenállás, tehát nem, nem veszélyes. A csövek Lehet... azok eredetiek, amik uh -huh. benne vannak. Rá van nyomtatva, mondom, a gyártónak a neve, nagyon-nagyon érdekes a csövekre is. Lehetett kapni alkatrészt Nagyon... hozzá? Tessik. lehetett kapni alkatrészt hozzá? Tehát az emberbe ment mondjuk a. Az Nézze, én, én tulajdonképpen gyerekkorom út a örködtem, uh -huh. és abban az időben, tehát az ötvenes években, ezek az alkatrészek még elérhetőek voltak. Nekem máig vannak még ilyen alkatrészek, mert soha semmit nem dobtam el, uh -huh. de hát nyilvánvaló, hogy a későbbiek folyamán már... Ugyanaz az eredeti alkatrészeket nem lehetett volna beletenni. Most még úgy tűnik nekem, hogy minden az eredeti, ami, ami benne van, és, és annak ellenére mondom, hogy egy-két afróság nem eredeti mondom ellenállások, azok ez az egész rádió, ez, ez úgy tűnik, hogy eredeti állapotnak tekinthető. Ez, működik. Ez az úgynevezett 70-26-os modell. Ez a 70. Ez a 7000 ben van, ez a 29-es uh -huh. modell. 70-29-es modell. A az egész 70-es széria az, az akkor jött a, a 20-as évek végén, és akkor emellett az egy minimális különbségek voltak a, a 70-es szérián belül az egyes készülékek között. Igen, mert azt néztem, hogy, hogy 1929 őszén kezdtek mondjuk így a, a, a műfaj népszerűsítése érdekében e, rádiós iskolát szervezni egyébként ez a gyár, és aztán az is kiderül, hogy hogy a 30-as, 40-es években már a, a ilyen hihetetlen e, számban gyártottak, tehát én 50 ezeres számban gyártottak yeah, régiót. Elfement sok rádiót gyártottak. Tehát tényleg, amit említett az elején a néprádió, az borzalmasan népszerű és nagyon-nagyon olcsó volt. E Úgyhogy egyébként arra egy külön iparák települt rá, hogy a nagyon olcsó néprádiót átalakították világvevővi, ami nyilván akkor még sokkal drágább volt egy világvevő készülék, és azt árulták viszonylag olcsóhoz. Jutni. Mert, Én magam is alakítottam át a néprádiót világbevővé. Mert ha, ugye, ha jól értem, és nyilván vannak olyan hallgatóink, 25-30 évesek, akik nem tudják, hogy mit jelent a néprádió, de a néprádió az azt jelentette, hogy bedugta az ember a konnektorba rádiót, aztán szólt a kosút rádióhoz Há, ne, Három, nem, három adó Igen? volt rajta. Igen, a, a kosút, a petőfi, és még egy adó, amin az esetek többségű szintén a petőfi jött. Tehát volt egy középen egy kapcsoló, ami három állású volt és nem lehetett hangolni, tehát nem volt benne olyan, hogy hangolom, és akkor jönnek egymás után az állomások. Csak behangolva pontosan a Kusutra és a Petőfére. És egy nagyon jó minőségű rádió volt, de és azért adták ilyen olcsó, lenyomott áron, mert hogy, hogy akarattal nem akartál, szóval valamilyen módon terjeszteni akarták ezt a dolgot. Nagyon olcsó volt, olcsóbb, mint az előállítási ára. Érdekes. A dolgot akarták terjeszteni vajon? Tehát a rádiózást, mint, mint szokást, mint kulturális kikapcsolódásra többi, vagy pedig a propagandát? Én azt hiszem, hogy mind a kettőt. Mind a kettő volt abban az időben érdekes. Nyilvánvaló, hogy nagy jelentősége volt a propagandának is. Hát valószínű, hogy az nagyon fontos volt, de ebben benne volt minden, hiszen hiszen a Kossuthon és a Tetőfén mindent lehetett hallani, hogy akkor nem voltak tartalom szerint szétválasztva a különböző rádió, ugyanúgy volt komoly zene, könnyű zene mind a két adón. Értem. Hogy került a gyárba? Hát, én amikor elvégeztem az egyetemet, akkor, akkor kerestem állást, és akkor oda kerültem. ő ez a 66 évek közepén volt, és abban az időben, én nem a rádiógyártáshoz, vagy akkor már kezdték a tévét is, nem ahhoz a részlethez kerültem, hanem mi támadatátviteti blendezéseket próbáltunk tervezni abban az időben. Az mit jelent? S volt egy... Tessék? Az mit jelent? Azt jelenti, hogy olyan berendezéseket nagy, nagy elektronikának hívják ezeket a berendezéseket, ezek mikrohullámú rádióadóvevők voltak, uh -huh. amelyek a szocialista országoknak a, a, a, a, átüteli, a, a problémáik voltak kiküszörendők és ezt úgy hívták, hogy Drúzsba. Barátság. A barátság tehát az, az egyik orosz név volt, és, és ennek a, a tervezése történt részben az Orionban, én a Rakaszközési Kutatóintézetben. Mint ahogy azt a, a, a költő írta, minket a Drúzsba kötött egy időre gúzsba, ha jól emlékszem, a Rakaszközési Így van, így van. Na most akkor akkor én ott kezdtem, én ott dolgoztam, uh -huh. és hát egy érdekes dolgot talán nem tudok mondani erről a történetről is. Ugye a, azt mondtuk az előbb, aznél a rádiónál, amiről beszéltünk a 20-as évekből, hogy vásároltak Nyugat-Európából egy licenszet. Hát a 60-as években nem volt lehetőség licencet vásárolni, mert embargósak voltak ezek a készülékek, és. És hát valamilyen módon azért azt tudtuk, hogy oda hát készülékeket gyártanak. És voltak fényképeink a, a egy, egy nyugat-európai hasonló távközlési berendezésről, és azoknak a képeknek az alapján, amikor egy nyomtatott lapnak csak az egyik oldalát láttuk megpróbáltuk visszaállítani, hogy mi is lehetett azon a lapukon, és akkor végül is nagyon jó szakemberek voltak nálunk, és ezek megoldották azért, tehát ez egy működőképes rendezés. Volt akkor színvonalának a mi színvonalunknak megfelelően működtek ezek a berendezések. Ezt egy ilyen kiméletlen uh, ipari kémkedési háborúnak kellene tekintenünk mondjuk ennek az adatát berendezésnek. A... Hát, hát mondjuk én a kiméletlen szót azt erősnek ah. vélem, de, de minden esetre igen. Igen. És a későbbiek folyamán is nagyon sokszor volt olyan probléma, hogy tudtuk, hogy oda hát jobb berendezések vannak és hát valamilyen módon megpróbáltuk elérni ezeket, vagy megvásárolni vagy megszerezni vagy lemásolni mindenképpen próbáltuk fejebb hozni a mi technikánknak a színvonalát is Mennyi ideig maradt ebben ennyit? Hát, elmi... ennyit gondoltam elmondani, ah. amit én tudok a, az orion dolog. Oh, nem szabadott volna, nem szabadott volna kimondani. Ó, látja. Most be lesz. Hát. Jó, hát akkor sajnos meg kell szakítanunk a beszélgetést, de azt még mindenféleképpen akartam kérdezni, hogy akkor még ott volt, amikor a rádiógyártást abba hagyták? Mert hogy, mert, hogy, mert hogy ez... Két évig Aha. voltam ennél a cégnél. Két hm. évig voltam, 65-66-ban. Mert hogy, hogy amikor a KGST valahogy így nagyon okos lett hirtelen, és Bulgária kapta meg, ha jól emlékszem, a, a rádiógyártást akkor maradta ennél a cégnél a televíziógyártás lehetősége. Tehát volt olyan, hogy egy idő múlva abba hagyták a, a rádiókészégek Aha. fejlesztését és gyártását. Addig mi voltunk a menőkben, és aztán hirtelen egy kicsit így átadtuk a, a bolgár én, én is hogy... Elején emlékszem, hogy így volt, de Hint? én már akkor egészen máshol dolgoztam. Nagyon szépen köszönöm, már hogy fölhívott és elmesélte mindezt. Hát és elnézést, ha <laughs> Semmi baj, én felelek érte, majd valahogy magyaráz azt mondom. Jó. Viszont hallásra... Minden jót viszont hallás. Az elmúlt néhány percben Molnár Péter fejlesztőmérnöket hallották, aki mint kiderült a 60-as években dolgozott két évig a drúsban, barátság nevű adatátviteli fejlesztésén abban a gyárban, aminek nem mondjuk ke nevét, 2407953, illetve 2406953, és ha majd a szép termékeknél tartunk, akkor, akkor lehet, hogy én is elmesélekve egy a lakásunkban, hát nem is a mi lakásunkban, hanem a... a Hát az úgy volt, hogy, hogy nagyapámnak a, a nagyszobájában volt egy zeneszekrény. Ami, jövd, de itt van egy hallgató, inkább vele beszélgetek, az sokkal érdekesebb, mint én. Halló! Szia, Szóval István vagyok! A következő három termékről természetesen anonim szeretnék beszélni. A termékeket mondhatjuk, hát ez benne a balancság. Mondhatjuk? Párcsa. Következő, tehát a 6 évek végén a szüleim elhatottak, hogy veszünk egy tévét. Uh -huh. És jó apám, Hát, egy ilyen precízen ember révén körbe kérdezett mindenkit, nagyjából egy hónapig körözött a téma körül, és vettünk egy Uránus nevezetű tévét. Aha. Most az akkor egy kiszak modern dolog volt, mert hat volt előre programozható. A kézzel lehetett hangolni, de hat gomb volt rajta. Nem voltól is váltó a csatornát. Hányban volt ez pontosan? Ez 67 67-68 a tévének, az oldalán volt ez a csatornabállító gomb? Nem, nem, nem. Az elején volt. A képernyő megyúkból fönt volt 6 darab ilyen gomb, ami alatt ilyen kis pirosak, amikkel lehetett a csatornát beállítani, hogy ez melyik frekvencját akarod fogni, Aha. és előbb meg volt programod, és akkor lehet nyomkodni. Igaz, hogy akkor csak egy csatornó volt, be tématot tudod fogni. Uh -huh. Na most, amilyenek a volt, édesú apám felmerő képessége nagyon jó működött, hogy, hogy ez a tévé márgyárt 18-20 évig működött. Igen. Tehát teljesen kifogástalom, precíz volt és működött. A hihetetlen volt, nálunk is ez volt, tehát volt az ingatlanban most, és most nem a zeneszekrényről beszélek, hanem a, a, a kékes televízióról, amit a szüleim néztek, és aztán átkerült az én szobámba. Hát az fekete fehér volt, meg minden, meg akkora este. volt, mint a ház, de, de hogy az nagyon sokáig, tehát 20-30 évig kifogástalan működött. Igen, igen. A másik és miután nem... egyébként az édesapádnak az előrelátása, az teljesen indokolt volt, hiszen... Akkor a pénzekről beszéltünk, tehát mint én egy, egy év alatt fizette ki az ember mondjuk a tévérészletei, tehát nem volt egy ilyen e, a, a családi pénz, kasszát nem jelentősen befolyásoló beruházás, hanem meg kellett gondolni azt, hogy miért fog venni az ember, melyik gyullad ki a nappaliban, e, és melyik fogja legtövább tartani, és még ráadásul, emlékez vissza, hogy, hogy már az előbb szóba akartam hozni monár Péternél, hogy mekkora nagy királyok voltak a szerelők akkoriban jöttek a hatalmas Sílapán, nagy börtáskájukkal ami mondjuk teli volt képcsövekkel, meg mindenféle ilyen alkatrészekkel, hosszasan dolgoztak egyébként, azért azt lássuk be, mert mi egy ideig ugye csak oldalba vágtuk a tévét, aztán vagy visszajött a kép, vagy nem. Na de vissza is adom a szót neked. Na és akkor 6 ezer front volt az a tévé, el a az összegem, viszont mennyi édes szülem előállításra, hogy lehetett kötni rá ilyen a hogy havonta a pár száz mm -hmm. forintot, és hogy jött a szerelő, megcsinálta, amit kellett, és nem kérte egy csak a jattot. És ez volt az első tévé, amiben a fejlő nem forrasztott, hanem így ilyen kártyával cserélte a dolgokat. Uh -huh. Tehát nem az volt, hogy megkereste, hogy melyik, mit tudom én, mi ment ki, Igen. hanem ez a kártya rossz, kivette a kártyát, berakott egy jó kártyát, és elmett, és a kártyát megjavították. A 60-as éveben De? volt már ilyen? Így van, már volt ilyen. Hm. Ezt, ezt a nem kimondható nevű gyármit, azt Ez fantasztikus. Tehát akkor, akkor ez így működött. Na a második, hogy én nem tudom, hogy Zeneszek beszéltél, Igen. De, ennek a, de ennek a szének volt egy nagy hifi tornya. Volt hívvitornya is a, a később, igen. Későbből beszélek. Igen, tehát az már amiben, a 70-es, 80-as években, amiben a, a, volt erősítő, a, a, lemezjátszó, a mag, mag, magnó igen, igen, és az most. aljában meg volt állítható, bakelit tartó, de az eneszekrény az, az akkora volt, mint egy kétajtós szekrény kettévágban, tehát fel Jó, akkora. Okay. És, és két felnyitható teteje volt, az egyik tetét, ha felnyitottad, akkor egy lemezjátszó volt benne, és ha a másik tetét felnyitottad, vagy a tetének a másik felét nyitottad fel, akkor egy szalagos magnó volt benne. Igen, ez megvan, uh -huh. előbb beszélnék. Aha, jó. Na most ez a 70-es évek 80-as évek eleje, na most ebben olyan minőségű rádióvező volt, ami most megint nem akarok már rendbe mondani, mert mai napig még élő cég, uh -huh. és a világ egyik legjobb gyártja, és azzal a volt. Uh -huh. Ez az akkor HIFI magazin című, nagyon korrekt szakűság tesztelte el ilyen jelszétválasztás, meg érzékenység egyedek címen. Uh -huh. Az erősítője az dupla ágosztályú volt, Amiért nagyon magas fűrés, és a magmódekje is messze-messze jó volt, akkor kapható japán magmódekek. a gyengesége az ott volt, hogy a hozzáadott HS500-as hangfalak, azok hát nagyon diszkos jelleget öltöttek. Tehát döngtek. Uh -huh. Mert ilyen de kemény hangzás volt, tehát mondjuk komoly zender opájára nem voltak jók. Nem, de ha mondjuk Bruce Springsteennek a Born arra, in the USA című számát rákülte az ember, vagy az első arra, arra, arra, arra. albumát, az jól szólt. Arra tökéletes, és a is kinehetett fele üldődni. Igen. Házból. Viszont ennek a, volt egy HS2-nyi 80 nevezeti, két számban kis hangfa, ami viszont megfelelt a legfinomabb audiós igényeknek is, Aha. legalábbis a magyarországi szinten. És ezt hát nem én mondom, és itt most az egy nevet mondom, sajnos már nem ír az emberket, tehát nyugodtan ki lehet mondani. Fontos uh, István volt, aki a high-end audiót behozta Magyarországba a 80 as évek közepén. Uh -huh. Tehát Angliában hozta az első csöves erősítőt, hátizsákban, autostoppal, innen csinálta meg a magyarországi high-end stúdiót. Aha. Hát, hogy most kiállítás, amit ki is hirdettek a... Igen, a Highland Igen. Na, ezt először ő csinálta meg. Ja, emlékszem rá, igen, erre az úriemberre. Te... most, hogy egy autobilakta emberke volt, viszont egy fantasztikus, kultúrális, nagyon jó fülű ember, és ő mondta ezt, e, azt, erre a hangfalrat, hogy ez egészen hallgatható. Uh -huh. Na, most ez nála e, egy... A ez egy dicséret volt. Ez, ez nem, ez, ez nagyon dicséret volt. Aha. Tehát ez a cég, amit, amiről nem beszélünk, csinált igazán jó téréket, csinált igazán jó, és mondjuk a, a ifitornyokat és a tematikus hallgatunk, csinált igazán nagyon jó ifitornyokat, és csinált igazán jó műsor hangszórókat is. Ott olyan a fejlesztés volt, olyan értő emberek voltak, amiket hát csak tönkretenni lehetett megtörtént. Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy, hogy sikerült. Gratulálunk hozzá. Igen. Köszönöm szépen. Ennyi volt, amit én hallottam ebből a sztoriból, ja. a saját fülem és az enyéket. És köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő, hogy hívtál viszont hallásra. Köszönöm. Ez itt a Club benne az Annó Budapest, amely ma arról a cégről szól, amely nagyon jó rádiókat, illetve nagyon jó televíziókat csinált és forgalmazott. Telefonszámunk pedig 2407953, illetve 2406953. SMS-t is írhatnak a kedves hallgatók a 06 30 30 30 95 ra Akkor esetleg, ha hírek után rá tudok nézni, és mindenféleképpen a Facebookon is hozzá tudnak szólni. A nischerünkhoz, ami a hírek után folytatódik. Mert ez a kis éppen olyan jó és éppen azt teszi, amit kell. Pannó Budapest. Az ismeretlen főváros és Panksnaded Miklós. folytatódik is. Az anna Budapesti újnapot kívánok a kedves hallgatóknek, a most ébredőknek, akik most kapcsolódnak be a klubrádió műsorába, gondol már készülnek bolgárgyőr műsorára, hamarosan jön az is, de előtte még 25 percig egy kicsit, arról a legendás magyar cégről fogunk beszélni, ami 1913-ban alakult meg, és akkor még az volt a neve, hogy Magyar Wolfram lámpagyár, ebből később kifejlődött egy olyan gyár, ami elárasztotta a világot, illetve hát Magyarországot rádiókészülékekkel és tévékészülékekkel, Meg, mint kiderült, Drúsba nevű adatátviteli rendszerrel, annak a kifejlesztésében dolgozott az egyik megszólunk, Monár Péter, aki fejlesztőmérnökként volt ott. De hogy mit is produkált ez a nem mondjuk a -e nevét cég, az derüljön ki az önök elmeséléséből: 240793 vagy Halújul a jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy pillanatra, hagyj, térjek vissza a mérnök úrra. De jó. a fekete-fejr, igen, nem játékben már hamarabb kiesett volna, mert hamarabb is mondta ezt a bizonyos márka nevet, de hát ez nem érdekes, visszahoglathatja. Én tudom, a... És, és a felelősök már meg is vannak érte, ne, hát, tudja meg, hogy van, mi tört, ne tudja meg, hogy mi történt itt a hírek alatt. Hát úgy látom, még mindig műsorot vezet áll a égnek. Hát a technikussal hogy... van probléma most, <gül> ő felé tette el. A, Hát én a, ezt már szabad mondani, egy a rádiónak, hát azt mondhatom, hogy továbbra is boldog tulajdonosan uh -huh. vagyok. 1962-ben vásároltam egy egész a szószoros étel, mivel nyáron dolgoztam érte. De hát megérte. De miért? Volt egy ilyen álma gyerekkorában, hogy, hogy szeretnék igen, egy rádió Igen, igen. Hogy mondjam, 20, 21 éves voltam. Először vettem egy ugyancsak nyári keresetből egyetem nyári szünetében egy Mambo Magnot, Amire, hát, hát, hogy mondjam, a buli királya voltam uh -huh. az ideig, kevés magna voltam az időben, és a következő évben pedig vettem egy pacsirzarádiót, 2800 forint volt, itt van a kezembe a, eh, hogy is mondják ez. kezelés, utasítás. Idézzem belőle, legyen olyan kedves. Hát... Ö, Ön termékünket... Az, az AR612, meg van, nem uh -huh. ez van a gyárneve is, az uh -huh. AR612 típusú váltóáramú, 12 nyomógombos modern felépítésű, hmm. nyomtatott áramkörös, nagy hang, külségű zárójel, hívői -hív -hív, szuperkészüléket. Jaj, ez a kezelési utasítás. Uh -huh. Öt hullámsáv, ultra rövid, két rövid közép, stb. tovább. De Jó, nem, nem, nem, ennyi elég is volt. Tehát rá, most, rá, most már rá, rá, látjuk az rá, hogy a pacsírta az rá, egy menü cucc lehetett. Tessék? Hogy a pacsírta egy az egy menüeszköz. Az az igazság, hogy itt van a kezemben, ezt mellékelték a kapcsolási rajz is, az összes csövekkel, uh -huh. stb. stb. stb. Tehát, hogyha ezt javítani kellett volna egy szakértőnek, annak ezen lett volna gond. Értem. Na most én amennyire tudom, ez a rádió a brüsszeli világkiállításon 1960-ban, hát lehet, hogy úgy tudom, hogy aranyérmet kapott. Fantasztikus. 1960. -ban. Hello. Itt vagyok, hallgatom. Igen. A másik, ami érdekes volt, hogy abban az időben két rádió volt, ami, hogy úgy mondjam, nagyon menő volt. Uh -huh. Az egyik ez volt, az, a, a Pacsirta, a másik a Budapest rádió. És én hosszú ideig vaciláltam, hát nem voltam és nem vagyok szakértő. És végül is szerencsére emellett döntöttem, egyik ismerős Budapest rádiót vásárolt, és hogy mondjam, az, az már nem működik. És a vicces, hogy volt egy kollégánk, pontosabban nem nekem, aki sztereót, ez a rádió nem sztereó rádió volt, de ő egy nagyon ügyes műszakember volt, és csinált ebből a pacsita rádióból, ami egyébként megvan nekem, és most is működik, de egy sztereó készüléket csinált. A másik vicces az volt, hogy hát ugye két rövid hullámsávja volt, és bizonyos sávhosszúságok be voltak jelölve, és én nem tudom, hogy miért, lehet, hogy ez egyszerűen technikai okokból, pontosan a szabad Európának voltak bejelölve a 13, 16, 25, 39, 41, 49-es hullánsáv, ez ott bejelölve. Az ország azért, mert ott lehetett általában jól fogni rövid hullámadásokat, de, hogy mondjam, ez, ez hát mulatságos volt, tehát nem tudok mit mondani. De az, várjon, az SV1 és SV2 volt, vagy URH1, URH2? Mert De, ugye, igen, megnézem. Mert hogy az MV volt a középhullám. Nem, az, igen, ez egy pillanat. Hát, ide, ide ez nincs ideírva. Uh -huh. Csak azon ideírva, hogy 26 egy-től uh -huh. és, tehát, hát, én csak ezt tudom mondani. Értem. Hát ne, 30, 31, 41, 42, emes emes Igen, emes hát most... Nem tudom pontos ebben a pillanat, mit jelent. És ha most és bedugná mondom... a rádiót, akkor, akkor szólna rajta, akkor a rádió? Eség? És ha most bedugná... hát, ezt Azt hiszem, hogy ez, ez kicsit hosszadalmasan be kéne melegednie, uh -huh. meg, meg hát nem tudom, na ez az igazság. Mennyi Elég be... rég próbáltam, de minden esetre két-három perc, amíg bemelegszik a készülék, úgyhogy de könnyen elképzelhető. Mennyi, hát, mennyibe úr, került a, a pacsérta? 2800 forint volt. 5800? 2800 forint volt, Tehát uh -huh. ez a bizonyos Mambo magnó, az meg 3300, és a családomat azzal rémisztettem, hogy amikor megvolt a rádió, akkor rákapcsoltam a Mambo magnót, ami hát ugye ment a szalag, és uh -huh. az egész vakásban, miközben az ember, vagyis hát én borotválkozott, akkor korszerű slágerek mentek. A legnagyobb slágerek. És közben a legnagyobb slágerek mentek, és közben twistelt is balotválkozás közben. Hát a gyerekeim azok picit szomorak voltak, de az igazság az, hogy még ma is emlékeznek bizonyos számokra, mit tudom én, a Elton Johnnak a sárga köves út, meg ilyen dolgokra, amik hát abban az időben voltak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Ja, viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 07 24 Halló. Jó napot kívánok! Sándor vagyok, Üdv. és a Verőcei Rádió Múzeumnak a tulajdonosa, ami jelenleg éppen zárva, de ettől a gyűjtést folytatom. Verőcei Rádió Múzeum, az mit jelent pontosan? Van egy, hát, van egy szoba, ahol ott van 500 rádió? Hát jelen pillanatban sajnos az épületnek nincs teteje, uh -huh. Uh -huh. és így teljes egészbe ki kellett költözhetni a 500 készüléket, de kiállítva egy olyan 140 darab rádió rádiókészség volt, és ezek közül több olyan egyharmad vagy rától lehet, hogy tőle is az említett gyárnak a terméke volt. Mikor ezek mikor gyártudtak? Tehát ha így visszaemlékszik a gyűjteményére, akkor melyik az első darab? Tehát az, amit mondjuk, amiről beszéltünk, tehát a 20-as, 30-as években indított hát a sorozat? A 20 30-as 30 évek fordulójáról van egy olyan készítékem, ez előbb itt az egyik Molnár talán úr jelezte, hogy 70-29-es. E, nem, én kérdeztem rá, hogy, hogy az a rádió, ami, ami, ami neki van, az, az hanyas, és én 70-96-ost mondtam talán, és én mondta, hogy nem, hanem 70-90, tehát nem. Én 70-29 az... volt. Igen, hát én, egy... én 70-24-et mondtam. E, arra nem emlékszem, hogy olyan volt-e. Mm -hmm. De nekem egy 70-28-ason van, az gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a 70-29-es. A nagy különbség annyi a kettők között, hogy a 70 es az váltóáramú hálózaton működött, a 70 as pedig egyenáramú hálózatról. Tehát abban az időben a egészen az 50-es évekig, 55 környékéig vegyes hálózat volt, tehát volt, hogy a Pest egyik fele. Egyikkel, az utca egyik fele egész pontosan váltó működött, a másik fele pedig egyenáramú hálózatról. Tényleg? Na most ez egy egyenáramú hálózatra használható készülék, sajnos a belseje nagy része hiányzik, uh -huh. és de a dobozát sikerült helyre tenni, nagyon szépen néz ki. A honlapomon egyébként ez meg is tekintheti a külső, sajnos a belső, hogy említettem, hiányos, Olyannyira, hogy se kapcsolási rajza nem áll rendelkezése, Aha. és még egy másik készüléket nem találok, akinek lenne ilyen a gyűjtő között. Többére keresem a, a mintadarabot, hogy az alapján legalább helyre tudnánk tenni, nincs belőle. Ez, ezen a rádión a sávváltás az hogy történt? Egyáltalán volt rajta sávváltó, vagy lehetett rajta állomást keresni? Lehetett -e állomást, rajta? állomást lehetett keresni, tehát előtt csak egy nagyméretű, úgynevezett lengőnyelves hangszóró működött, annak volt a, a megfelelő szövet, illetve a rácsózat, uh -huh. oldalt voltak a kezelőszervek. Hát ott a mai, mai tudásunkkal ez a készülék nagyon nehézkesen kezelhető, mert nem lehetett úgy hangolni, mint a maiakat, hogy egy gombbal, sok esetben két-három kezelőszervet kellett egyidejűleg működtetni. De lehetett állomás keresni, az állomás skálája, hát most nincs előttem így fejbe, de ha jól emlékszem, nullától százig volt skálázva. Értem. És nem vagy 180-ig ebben nem vagyok biztos. Lényeg az, hogy nem állomásnevek voltak föltüntetve, nem hullámhoz voltak föltüntetve, hanem egy relatív dolog volt, tehát a 83-ashoz fekerte valaki a, a skálát. Sejthette, hogy az a Kossuth rádió lesz. megszólalt egy, egy mm. rádió, megszólalt. Értem. nem volt már az úgynevezett szem, Tehát ami a, a csatornak pontosságát? Nem, nem, nem a szem? a az egy későbbi korszak, tehát az 1936-ban kezdték el gyártani, uh -huh. és az úgynevezett kosaras csövek megjelenésével kerültek ezekbe a készülékekbe. Kosaras foglalatú csövek. És ennek volt e, a funkciója a szemnek hogy amikor az ember megtalált egy állomást, vagy a lehető legpontosabban kapta van. a rádiójeleket, akkor így összeért majdnem. Ez vagy... egy úgynevezett optikai hangolást, optikai... Angolás hangolás segítő eszköz volt uh -huh. egész pontosan ez a megjegyzése. Későbbiekben ö, sok kifi készüléken Aha. ott volt a műszer, és akkor a, a zöldmezőben sikerült oda tekergetni a állomás keresővel a állomásnak, Akkor gyakorlatilag ott volt az optimális, vagy a maximális kitérésig tekerte el a, a állomást az ember. A rádió múzeum gyűjteményéből hány ö, olyan ö, készülék hiányzik, amit ez a cég gyártott? úgy nagyon sok tényleg nagyon tehát miközben működik. van 100, 180 van ilyen, rádiója és ebből van mit tudom én, 30, nem is, nem is tudom, hogy hány hát na most ez a, ez a kiállított darab volt a 140, az, mm -hmm. annak hát egy olyan igazából soha nem számoltam, meg de egy 45 körül van talán a 40 az o oh, az az oh, oh, semmi, oh, o o oh, Orrőzős. Lényeg az, hogy, hogy az összes többi más hazai gyártóknak a, a készléke, tehát én igyekszem csak a hazai gyártóknak a, a készlékeit bemutatni és gyűjteni. Szakértőként aztán... azért mondja meg, hogy, hogy ha, ha listázni kellene, akkor a, a magyar termékek közül ez, a tűz-tűz az melyik? Hát az egyik kedvencem, de azért van más, más készülékem is, uh -huh. illetve más gyártól, amit ugyanígy szeretek. Nem tudom, mennyire mondhatok márka neveket. Mondhatja -e, aztán, majd én szarulok? Akkor inkább, inkább, inkább nem mondok. De tehát több olyan gyártóval, Aha. csak néhány készüléke van, mondok olyat, ami már nem létező, még Vatea. Soha nem hallottam elektroncsöveket gyártott elsősorban, uh -huh. későbbiekben ezt a céget megvásárolta egy holland cég, uh -huh. aki egészen az álomossításig proszterát Magyarországon és rádiókészlékeket gyártott. Na most ennek a Vataának is van egy koffervevője, tehát hordozható készléke uh -huh. volt, telepes készlék volt, fejhallgatóval lehetett hallgatni. Ennek a gyárnak a teljes választéka megvan. Gratulálkozott. És mikor lesz újra látható a Verőcei rádiómúzeum gyűjteménye? Én is gyűjtök. <gül> Jó, hát akkor mindenféleképp, aki azt gondolja, hogy a rádiózás fontos... Hát akkor... nem, nem csak készüljük a gyűjtök, hanem Értem. anyagiakat is, ahhoz, hogy saját erővel meg tudjam oldani. Sajnos nem fontos, úgy érzem, nagyon sok helyen ez a hobbi, tehát nem csak én vagyok ilyen szorult uh -huh. helyzetben, más gyűjtők is, tehát annyit kell tudni, hogy mi hiába próbáljuk összegyűjteni a technikai, technikatörténeti kincseket, uh -huh. amikből talán egy-egy darab, ha megmarad, sok esetben, uh -huh. És ez senkit nem érdekel. Sajnos. Elszomorító. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Én is köszönöm szépen. 24 953 2406 95 az Annó Budapest ma. Az egykori Wolfram csőgyár termékeinek jár utána, illetve az életnek ebben a gyárban. Haló, jó napot kívánok! Én vagyok Onla? Igen, üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot, Szirtes András filmrendező vagyok, eredetileg villanyszerelő és elektron voltam a az években, És uh, nem mondom ki a nevét a cégnek, de uh, volt egyfajta uh, rádiójuk, volt csak 500 darabot gyártottak, még hozzá a Kádár elvtásnak a számára, <gül> és a akkori potentát uh, embereknek a számára, és ebből nekem egyet sikerült megszereznem, 1970-ben. Olyan bazi Olyan nehéz volt, hogy ketten vittük föl a kis albérleti szobába, hát körülbelül 80 centi hosszú volt, 50 centi széles és 50 centi magas. Uh -huh. Úgyhogy ezt ülésnek is használtuk. Ebben a rádióban volt két darab hosszú hullám, ez uh -huh. ilyen kibővített sávú rádió volt, három darab rövid középhullám, és hét darab Hú, rövid, ö, három darab középhullám és hét darab rövid hullám, a tetejét pedig föl lehetett hajtani, és volt benne egy lemezjátszó, meg egy ilyen szalagos magnó. Aha. Tehát ha sikerült a középhullában éjszaka befogni a BBC-t, ahol Baromi jó rock and roll zenét voltak, akkor rögtön bekapcsoltuk a magnót, uh -huh. és az egyből vette föl az adást, a zenét, csak az volt a baj, hogy volt egy úgynevezett szelektív féding, ezt úgy hívják, hogy hullámzott a, a zene. Tehát hol elhalkult, hol felhangosodott. Aha. Ezért csináltunk egy úgynevezett szelektív féding szűrőt, amit belebuheráltunk a rádióba, és az kiegyenesítette ezeket a hullámzásokat. Ugyan ezt csináltuk a rövid hullámon, mert volt hét darab rövid hullám, ahol viszont lehetett venni a Szabad Európa Rádiót, ha még jól emlékszem 19-25... 31-41 30... és 49 méteres ultra rövid hullámon. A rövid hullámon, rövid hullámon rövid hullám. ultra rövid hullám, akkor még nem Igen. volt. És akkor annál is beállítottuk szintén varázs szemmel, hogy pontosan hogy jöjjön, egy nagyon nagy antennát tettünk rá, amit fölvezettünk egészen a tetőre, és ott meg kifeszítettük, fölmásztunk a tetőre, kifeszítettük, és általában a délutáni rendezvút vettük, ahol szintén rockendról zenék voltak, és ezt szalagra vettük föl. András, Úgyhogy, figyelj, igen? ennek a mérete, mondjuk, ha egymás mellett állunk, akkor ez ilyen melmagasságig ért fel, ugye? Nem, nem, nem, ez nagyon jó, úgy nézett ki, mint egy -E a. Igen? Persze, ez nem volt magas, 50 centi volt, tehát ez nem volt egy szengvény. Uh -huh. Ez uh, volt benne nagyon szép mély sugárzó, két, uh -huh. kettő, és volt sugárzó is, kettő, és magas hangsugárzó. Tehát ezt hangfornak is lehetett használni, hogyha egy uh, 3 eres kábellel bementünk a potméterhez, és akkor azt kivezettük hátul, és akkor rá lehetett dugni gitárt, vagy bármit, úgyhogy baromi jó hangfornak is jó volt, Nagyon Magyarulján... erősítőnek. És ez nem is került, akkor kereskedem forgalomba, forgalomban, hanem rendes komcsot. Csak... De, de, hát 500 Igen? darab a kaptak, és nekem az, az egyik rokonom egy munkás ezredes meghalt, uh -huh. az anyámnak a második férje, és akkor nem tudtak, mit kezdeni ezen a nagy döggel, és nekem adták. Nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Szívesen már. Viszont hallásra. Elmeséltem. Szervusz. Szirtas András filmrendező volt a vendégünk, és még mindig maradunk a Wolfram csőgyárnál, amit 1913-ban alakítottak, és aztán átalakult egy másik cégé, és emiatt aztán ma arra vagyunk kényszerítve, hogy nagyon figyeljünk arra, hogy ne mondjuk ki ennek a cégnek a nevét. Egyébként még minőtt elfelejteném, mert a szerkesztőbizottság összeült, és hogy most akkor mi is legyen, hogy akkor váltsunk műsor, de közben azért jöttek a hallgatói reagálások arra, amit Dési úrral beszélgettem ma reggel a rádióban, tehát már lehetett tudni azt, hogy ez érdekelni fogja önöket, és örülök, és neki. És akkor még szóba került, hogy jó, akkor legyen az NDK centrum a Deák téren. És lehet, hogy hamarosan egyébként Valóban az Andó-Budapest témái fog kerülni az NDK-centrum, ami ugye most egy szálloda, nem mondjuk ki, de a szállat volt fölötte, a, a BRFK is, és, és ez csak arról jutott eszembe, hogy ha önöknek van kedvük, akkor hétvégén jönnek el szombaton. Lesz egy, egy íróolvasó találkozó, amely íróolvasó találkozó Maxim Leóval, egy 1970-ben Németországban született íróval fog zajlani, ő írt egy könyvet néhány évvel ezelőtt, 2011-ben Európa díjas lett az a címe, hogy volt egyszer egy NDK, és a, a kiadó azt gondolta, hogy, hogy én lennék az alkalmas, aki beszélne Maxim Leóval. Izgalmas a könyve, és azt tudni kell róla, hogy a Tatort, a Tethely című sorozatnak is írt néhány epizódot forgató könyv, egyébként, meg újságíró. És hát a családja rácsodálkozik arra, hogy hopp, egyik nap még volt Endéka, a másik nap meg már nem volt. De addig még marad egy kicsit. Az Andú Budapest, haló jó napot kívánok! Jó napot! Halló, jó napot kívánok, vagyok. Pank de Miklós vagyok. Tessék, tessék beszélni. Mondom is. Én gyakorlatilag egy külkereváltatok kerültem a 70-es években. Uh -huh. A fotbal és a nyelvtudásom miatt, hál' Istennek ott köszöntem meg a feleségemnek is a mindenfélét, ott találkoztam vele. Mit jelent az, hogy futbolista nyelvtudás? Igen, és miután előnői és teljesen a szakma, ez a gyár a fekete fehér tévéket a világban mindenhol elsősorban fejlődő országokba, meg a volt szocialista országokba exportálta. Uh -huh. Ezért aztán egy szemfiúként oda kerültem a tévéosztályra a Külker és hát nagy szerencsémre minden távol-keleti országot, közel-keleti országot, Dél-Amerikát csak én utaztam be a főnökökkel, tolmácsként és üzletkötőként, és rengeteg televíziót elottunk. Először fekete fehéret, később, mikor meggyelült kooperációba, akkor a színes televíziókat több tízezes nagyságban minden évben. Szervizeket létesítettünk mindenhol a világban. Nagyon menő volt ez a tévékész. Ez mitől volt -e annyira menő? Tehát ugye Magyarországon akkoriban két színes tévét lehetett kapni. Nem is értem például, hogy, hogy, hogy önök, így külkeresként melyik céget preferálták, vagy melyik volt a fontosabb, az, amelyik mondjuk hát többet tudott gyártani. Uh -huh. rádiókat és egyebeket gyártottak. Uh -huh. A régebbi volt. Gyakorlatilag nagyon külön vált két, egy másik külkervállalat csinálta a másik cégek, uh -huh. ezek és hát azért volt igazából jó, mert a mi külkervállalatunk az alkatrészeket is be tudta szerezni ezekhez a készülékekhez, ami akkor egy része embargós volt, Aha. és ezt egy elektromodulé, és a elektroimpex, alatt lehet ezt mondani, két külkervállalat szerezte be a gyárnak a szükséges modern alkatrészeket, volt... potenciális csatornán. Amikor elutasztak a világ végére, akkor volt termékbemutató, és... Pont kiállításokon mentünk, uh -huh. mindenhova bemutattuk, vittük körbe mindenhol a termékeinket, sőt, az első színes televíziókon megjelent, a, a, az az érdekessége van, hogy ilyen autodilettamúdon magam terveztem a. Az első szóromlapját, amit a kül Külkerválaszt kinyomtatott Én a osztályunk, és ott mondták a világon. Még kaptam is, hogy egy ezer forintot ért, nagyon nagy pénz volt a 70-es évek közepén azért. És fel volt készülve Magyarország arra, hogy ezek a televíziókészülékek elromolhatnak tehát távol... Vietnámban? Rétesítettünk szervizeket is, uh -huh. úgyhogy például a legnagyobb szervizünk Bagdadban volt, óriási szerviz. Hihetetlen. Tanítottuk a munkásokat, ott, és külön saját szervizvezetünk volt. Volt ahol a gyártást kezdtük el, hogy kooperációban gyártuk, ilyen például elkerültünk így Sri Lankára. Uh -huh. Az, hogy Pakisztánba, Diába ide-oda elkerültünk, az természetes volt, vagy Dél-Amerikába. De mondjuk Sri Lanka egy különleges dolog, mert azért nem mindennapos a volceilom. Nagy verseny volt egyébként a gyártók között távol keleten, tehát önökkel együtt megjelentek, mondjuk nyugat éppen ezt akartam kérdezni. Nálunk, mm -hmm. Csak mi viszonylag voltunk, Értem. és nagyon jó minőségben gyártották akkor ezeket a televíziókat. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmeséltem. Köszönöm szépen. Viszont halláson. Ez volt ma az Annó Budapesten. Nagyon szépen köszönöm Árva a Brigittának, Kovacsics Zsuzsának és Kemény Dánielnek a segítséget. Hamarosan, hát, hogy úgy mondjam, a pulthoz lép Bolgár György, vagy ő fog fölbukanni az összes hullámsávon. Annyit elárulunk, hogy jövő héten, október 23-a van, ami kedre esik, tehát úgy tűnik, hogy hogy dupla műsorra jelentkezünk, Dani már örül, e, ami lehet, hogy, hogy, hogy maraton lesz, tehát egy olyan műsor, ahol azon kedves hallgatók kerülnek be, akik az elmúlt néhány hónapban nagyon fontos ügyekben próbáltak velünk beszélgetni, és nem sikerült nekik, mert az adásidőr szűkös volt. De minden köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánunk, egy hét múlva találkozunk a Viszonthallásra.